I think it's time to blow this thing get everybody and the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam. ibo. Ellò. Ah. has vist l'Estel Fugàs? No era un estel fogazs com la resta, sinó una llàgrima del gran guerrer. I això què vol dir? En algun racó d'aquest planeta, un home ha acabat la seva batalla. Ah! Oh. Un ànima en pena condemnada a vagar lluny de les praderies de l'esperit que dóna vida. Un missatge de Calisto pel senyor Bixa. Ofereixen una partida d'un roig a un preu molt interessant. 3 milions al flascó. El lot el componen 100.500 dosis. Per què te l'envien a tu? El nostre contacte és un exmilitar que pertanyia al meu regiment. I per què fa aquesta oferta precisament ara? A Calisto la policia els està estalonant i es volen desfer de la mercaderia. No encetis pas cap negoci amb aquestes condicions. Ets tu qui està ben a punt d'estalonar la policia, biches. Ordre, en aquest consell no està permès expressar les opinions personals. Ja ho sé, però quan algú infringeix la llei davant, ha de rebre un càstig saber. Estàs insinuant que jo vaig trair el gran mestre? En Mao va ser víctima de la mala sort. Lin, t'ho acompanyaràs amb bixes en la seva missió. Entesos. Com diu? El satèl·lit Calisto hi fa molt de fred. Us aconsello que us emproteu roba d'abric. A mi no em cal protegir-me del fred, per intents que sigui. Tens raó. Estàs acostumat a l'ofredor del gel del teu cor. Al niu de serps que res no podrà escalfar. Mm. Vixes! Recorda que la serp no pot mai devorar el gran drac. Sóc prou grandet per cuidar-me sol. Estic a les teves ordres. Com un gos fidel. Malgrat tot has de saber que aviat arribarà el moment en què m'hauràs de trair. Això mai. Si ho fes, infringiria el codi, Ivan. Són una pila de normes desfasades, tan obsoletes com ells. El meu deure és protegir la llei, biches, per l'honor del rei draco. L'honor, dius? Està bé. Aleshores moriràs per alguna cosa quan t'arrenqui el cos. El Jaç de Júpiter. Primera part. Ah! Quina calor! Semblen fantasmes. No puc més. Què li ha passat a l'aire condicionat? Amb aquesta eixafogor, no hi ha manera de dormir. La Fei ens ha preparat una sorpresa. Llegeix. Acomiadar-me de vosaltres seria encara més dolorós mirant-vos a la cara. La mare que la va! Oblideu-vos que existeixo. Com dramàtica? Ha tret tot el líquid refrigerant del motor perquè no la poguéssim seguir de cap manera. Doncs més ben igual que se n'hagi anat la Fei. S'han dut la caixa forta. Què? 7, 8, 9, bon dia a tothom. Escolta, l'estàs buscant o estàs jugant? 1, 0, 1, 1, adéu... Això és una pèrdua de temps. Que potser se t'acut res millor, Espai. Ah, ja està! La tens? No sé si és ella. A veure, A veure. el seu nom en clau és... Júlia! Ah? Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Des d'on transmet? Doncs no ho sé, des de molt lluny. Des del cor blau de Calisto. De l'interior del club? Ara s'ha tallat. Ei! En realitat, la noia que hi ha dins del cor blau no és pas una noia. Sí, és clar, n'esperen? Ja ho puc apagar?! <tots> <Ui>. <tots> I on vas amb tanta pressa? Prova de raúnar. Saps quantes dones es diuen, Júlia? Hem de trobar la fein. Ara no! És un món sense llei i no gent recomanable per una dona sola. Que no estàs enamorat? No diguis vejaades, Spike, jo només vull recuperar aviat els diners. Spike! Farem una cosa. a veure. Jo vaig a buscar la meva noia, i tu trobes la teva. I així te'n rentes les mans, eh? Jo vaig a buscar la meva noia, i tu trobes la teva. Mira, si te'n vas, no cal que tornis. M'és igual. Eh? No et sentirà sol, al capdavall. La tripulació ha augmentat. Sentir-me sol? Creus que és per això que he conviscut amb tu? No has entès res. Fa més de tres anys que som socis. Francament, espai que em pensava que m'havies arribat a conèixer molt millor. I si t'he de dir la veritat, sempre he pensat que el que se sentia sol eres tu. Doncs malentès aclarit. Tu mateix, perfecte. M'estalviaré diners en menjar. És evident que no he aconseguit entendre't. No m'entenc, millor. Fins mai! No la conec, aquesta dona. Deixa'm treballar en pau. He sentit a parlar? Les dones són inferiors i pertanyen a una espècie enemiga. M'estimo mil vegades més un armadillo. Però no has sentit mai el nom de Júlia? Júlia? Per què no ho deies abans? La trobaràs cada tarda davant la botiga d'Antoni. Toni. Satisfet? Oh. Em sap creu? No em dic Júlia, sinó Júlies. Ho has entès, noiet? Ah, uh, perdoni, ets molt ben plantat. Et ve de gust fer l'amor? Uh, un altre dia, jo ja estic compromès. Ah, uh, ben pensat. Potser en Glenn podrà dir alguna cosa. L'he vist unes quantes vegades, acompanyat d'una dona. En Glenn? Uh, uh, m'estic xelant. Aquí no hi ha ni un ànima, nena, però tu tens un client. Us equivoqueu, noies, aquest no és del ram de l'aigua. Anem a provar sort més lluny. No, espera't, on puc trobar en Glenn? Faràs l'amor amb mi? Uh. Uh, toca el saxo el corp, blau. Mm. Uh. Uh. Salut. Uh. T'has escapat d'una de bona. Aquí la gent creu que si algú es ternuda tres vegades i ningú li diu salut, es converteix en un fullet. Doncs estigues tranquil. De fet, jo ja sóc un follet. No t'equivoquis amb mi. No sóc una noia fàcil. Tranqui·la, no m'interessen gens les dones. De debò? Quina llàstima. Però, segons sembla, causes admiració a tota la resta. Sabies que en aquesta ciutat no hi ha dones? Mm, aleshores tindré molt d'èxit. Un consell, ves molt amb compte. Gràcies pel consell, noi. Busc una persona. Aquí només hi sóc jo, amb un cistell de pa florit, un cotxe que no s'engega i vi el més barat. Estic buscant un tal Glenn. No el conec. És igual. Què voleu de mi? Ets ambixes, oi? Ambixes? Dóna'm els diners. O t'estimes més heure-te-les amb mi? <tots> eh? Ja n'hi ha prou. M'heu posat de molt mal humor. A veure si aclarim un parell de coses. <totit> qui és aquest biches per qui meu pres? Un traficant de drogues. Circula el rumor que ha de comprar en Glenn. una partida important d'ull roig. Li volia robar la pasta. <totit> que potser faig cara d'estar podrit de calés. Tots els forasters porten diners. El seu nom en clau és Júlia. Aquella meu que se l'ha tirat tothom. Això no ho hauries d'haver dit. Hola, amics. Benvinguts al Ritzxot, el programa... Un cowboy. Aquest no és un bar de caçadors de recompenses. Mig de bourbon i mig de llet. <ríe> em pensava que buscaves algú. Haver començat dient que es tractava d'un cocktail, home. Ai. Es va escapar de la presó militar, i d'aquí pocs dies el seu delicte haurà prescrit. De manera que... Ara han doblat la recompensa! Big shot! No podeu desaprofitar l'ocasió. Amb confiança, jo el deixaria lliure. És un noi tan ben plantat. Oh, però, Judit, has tornat boja. Que no t'adones que es tracta d'un fugitiu? Està com un tren panys. Per ell estaria disposat a qualsevol cosa. Mira't bé la foto. A veure... Oh. Diari de... que t'has mirat per Escolta, et faria res a pagar ho <ríe> Entesos. Jo tampoc els aguanto. Anima't, home. Tart o d'hora trobaràs el que ara busques. On vols anar a parar? El meu cap també té preu. Aquí gairebé tots tenim comptes pendents amb la justícia. Caram, tu? De seguida he vist que eres un dels nostres. Què? Eh... Oh. Quin panorama. Jo em volia treure de sobre la melangia. No hi ha ni una Vaja, hola, com anem? Escolti, perdoni, però porto una indumentària molt extremada. No diu pas buscar companyia. M'encanten els paios llestos. Un moment, si us plau. Em treu de polleguera que se'm trenqui un ungla. Vinga, nano, som-hi! Osa fastigosa! Ah! Ah! Ah! And him. Huh? Oh! Ah! Oh. Ah! Oh. Oh. <coughs> <coughs> Per què m'has portat fins aquí? Que no ets un fullet. Ho hauries de saber per què has vingut. No tinc cap lloc on anar. Sempre et refies així dels desconeguts? Com que les dones no t'interessen? Però et podria matar per robar-te. Fes el que vulguis, però t'aviso que no et serà tan fàcil. Fem una copa. Estàs boja venint sola a una ciutat com aquesta? No em calen els amics. No serveixen per res. Només són un llast inútil. Pesats de veritat. Oh, la meva única desgràcia és que estic massa bona. Els homes es barallen per conquistar-me. Està escrit que l'home no pot pas viure sol. En el meu cas, en canvi, és com estic millor. M'estimo més estar sola com un gos abandonat que està envoltada de teòrics amics íntims. Només et creen problemes. Ho tinc més que comprovat. Les amistats són un pal. En el fons passen de tu. Quan vas veure que començava a agradar-te, vas fugir ben ràpid. Abandones abans que no t'abandonin? Ets un paio curiós. Ah, sí? Ets la primera persona amb qui parlo d'aquests temes. És com si m'estigués confessant. No deus pas ser un ex capellà, oi? No. Txiu! Txiu! Txiu! Uh. Salut, altra vegada. Uh. Et vols dutxar? No, gràcies. No voldria que et servís d'excusa per espiar-me. Bé, però no m'espiïs tu tampoc. <laughs> Això no t'ho puc assegurar. <laughs> Ja he arribat. L'últim home és l'onrauto com a mangin. Truca'm de seguida. Una cita secreta amb la Júlia? Spike? Hola, Lynn. Com has crescut? Abans per tu era com un germà petit, però ara ja no ho és. Barrejar el seu nom amb els teus negocis bruts no ha estat gaire encertat. Utilitzar els altres sempre ha estat la teva especialitat. Encara tenim un tema pendent, bixes. Aquí em tens. Lynn! Linn! La teva estimada Júlia, va de mà en mà. <suprisa> Surt del mig, Linn! Linn! Què ets? Un home una dona? Les dues coses i cap de les dues. continuarà Eishite teta <música> to makekuni wa amari ni mo toki wa mada no Se no 男とになってどう違うのかなうん。女は男より肝心なものを隠してるって気がするけど。はあ。でも女らしくない女になってるもいるよな。男らしくない男もいるわ。普段は女らしくないのにふとした瞬間女っぽさが見えるってのが俺は好きだな。あら。お前のことじゃないからな。じゃあ誰江戸かな。次回ジュピタージャズ後編。俺かな。